Tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka Men vadå? Välkomna till Kopodden igen. Vilket avsnitt är det? 9 10. 10 är det nu. Kopodden 10. Härligt. Då ska vi prata om covid-18, vårt decembernummer som kommer ut nu. Eh vad ska vi säga om det? Kan vi inte börja, vi inte börja? med att Josefin reder ut vad som egentligen hände med den här sälen i Junians ja. podd? Jo, för er som lyssnade på förra podden då pratade vi om sälen Juni på Skansen som hade rymt och hittats ut i vattnet. Vi kom ju fram till i podden, både jag och Lucas att hon måste ha blivit stulen på något sätt och buren ner till vattnet. Just det. För det var sån osannolik historia att lyssna på det. Men nu har jag, efter sådär nästan tio års tid av grubblerier har jag fått svar på hur det egentligen var. Mm -hmm. Jag har fått svar från Skansen, från Linda som jobbar där. Hon berättar att när Juni kom till Skansen då var hon väldigt liten. Hon var en, en liten bebis i princip. Så de första dygnen då bodde hon för övrigt väldigt gulligt hemma i Lindas badkar. Mm. Sen så berättar Linda då för oss att Sälla är mycket smidigare på land än vad man tror. Så att de kan röra sig ganska, mm -hmm. i alla fall så små sälla, de kan röra sig mycket. Och Juni var ju liten och hon hittade på någon liten grej att hoppa upp på den där muren som vi trodde det går inte. Så det gjorde hon väldigt ofta. Mm -hmm. Och eftersom hon var så liten så kunde hon komma emellan det där räcket och muren. Mm. Det har de åtgärdat på Skansen nu så det går inte längre. Och Juni har växt. Men en natt då så råkade hon hoppa emellan och ner på marken. Och så smidig inte ens så här den kan hoppa tillbaka från land. liksom. Så då hade hon inget annat val än att ge sig iväg. Det var på natten då, det fanns inga övervakningskameror på den tiden. Så att hon kunde lugnt och stilla utan att någon såg henne ta sig till vattnet. På morgonen så hade de fått meddelande om att hon befann sig på ett seglarläger och lekte med barn. Och då åkte de med en hink fisk och hämtade henne. Så det var verkligen en riktig rymning. Så var det med det. Ah, så var det med den saken. Eh, jag glömde en grej. Vi eh, som är här i Kopodden idag är ju K.P. Lukas. Malin. Och K.P. Josa. Yay! Eh, ett bra gäng. Eh, och vi har ju som sagt eh, vårt decembernummer ute, nummer 18 och nummer 19. Eh, nummer 19 är ju mm, nästan bara önskebilder. Men vad då Ska vi dra in på detaljerna i KP18 direkt? Eller? Vi kör. Detaljen. Då börjar vi med KP-josan idag tycker jag. Ja, jag har en väldigt liten detalj så mm. det är bra att bara köra. Jag vill gå till, till korsordssidan, sidan 41. Mm. För det är så himla kul. Har ni sett att jag är med i korsordet? Nej. Jo, jag är liksom, jag blev chockad själv när jag såg det. Att det är liksom Josefine Auer, två bokstäver. Nu får du inte avslöja vad det är idag. Ja. Jag vet inte. Jag har inte läst det. Nej. Jag kan tänka mig några. Det vad som helst. Ja, det finns ju flera ja. bokstavskombinationer på ja. två bokstäver. Jag tänkte Go. Mm, till exempel. Eller Ko. Mm. Jag vet faktiskt inte. Bu. Klurigaste rutan i alla korsord. Ja, faktiskt. Ja. Ja, men jag blev lite så här, jag känner mig hedrad att jag får vara med i ett korsord. Ja, det är häftigt. Men, mm. Jag är lite avundsjuk, känner jag Samtidigt är det en rolig uppgift också. Beskriv dig själv med två bokstäver. Ja. Mm. Dö. Om jag skulle beskriva mig själv med två bokstäver skulle jag nog ta mö. Jag funderar på MM så det bara blir mm. Så härligt. Mm. Ja, nu var oh, det inte Lukas Björkman i nej, nej, men om jag fick frågan. Ja. Ah. Ah, a ah, oh, ah. oh, oh. där har oh. vi det! Oh. Oh. <laughs> oj, oj! Här kommer jag, oj! oj, oj. Det är nog den reaktionen jag, jag oftast får när jag dyker upp. Jag sitter inte i samma rum som Lukas och Malin. Nej, man blir det mycket lite, oj. lika chockad varje gång Josefin snurrar in. Hon snurrar ofta in eh, i stora rummet. Malin då, vad har du tänkt på? Jag har tänkt speciellt på stressjobbet i det här numret som jag tycker är väldigt bra och användbart. Och när vi säger jobb, jag, då menar vi ju artikel. En artikel, ja men mm. precis. En artikel som handlar om stress. Där man också kan få 21 tips om eh, hur man kan göra om man känner sig stressad. och ja. undvika det. det. Det tror jag att många kan ha nytta av. Att mm. man kan vara stressad av så många olika anledningar. Och jag tycker att det är viktigt att tänka på att stress är ju en... Eh, en känsla som finns av en anledning. Mm. Man behöver stressen någon gång ibland när det verkligen är bråttom med något. På riktigt. Det är synd att slösa den på att vara stressad på små saker som ett glosförhör. Eller att man är en minut sen. eller något sånt där. Då tycker jag att man ska slappna. av Och sen ska man låta stressen komma när man verkligen har bråttom någonstans. Men bara för att flika in på det här när stress är bra. Har ni mm. märkt det där ibland när man verkligen hamnar i en väldigt pressad situation som gör en stressad. Att man får superkrafter upp, typ. Att man måste hinna med den där bussen och egentligen kan man inte springa så fort så att man ska hinna med. Men man bara gör det ändå. För att man måste eller i vårt jobb då man kanske har bråttom med att lämna in en text och mm. då så Hinner man liksom på den tiden? Fast hade man inte varit tvungen så hade den tagit liksom dubbelt så lång tid att skriva. Ja. Och den blir fortfarande lika bra. Jag tycker det där är så sjukt när man får den superkraften. För den går liksom inte att fejka fram. Nej. Fast ibland måste man ändå hjälpa superkraften på traven tycker jag. För ibland när man känner som där riktig stress inför kanske en uppgift man har. Så tycker jag att det kan knyta sig lite grann. Men jag kan se att man är olika som person. Jo, absolut. Mm. Då kanske man kan använda de här kända stresstipsen. Ja. Lista mm. upp vad det är man har så att ser, göra. Och känna men, efter vad som är det så viktigaste. För dig kanske det inte funkar att, äh, att liksom använda stressen så. För det funkar för mig också. nämligen att här, Oj, nu, nu blev det stressigt. Och då på något sätt så får jag extra krafter. Ja, mm. så är jag också. Det beror på vad det är för något jag ska göra tycker jag. Om det är något klurigt man ska tänka ut. Då tycker jag det är svårt. Mm. Alltså, ofta kan stressen i sig göra att man känner att man har ännu mer att göra men man faktiskt har. Ja. När man ser det så, så tydligt så är det inte alltid så mycket som känslan säger. Ja, men jag håller verkligen med och jag har ofta väldigt många olika saker att göra men när man har sätter dem på en lista eller som vi chefer säger en to-do-list då, <skratt> då ser man det tydligt och att det inte är så många. Alltså så här, jag kanske har 17 olika arbetsuppgifter men när man inte har skrivit ner det så känns det ju som att det är 200 Ja, och framförallt så kanske inte alla är lika bråskande. En del av de som man känner sig väldigt stressade kanske man kan tänka tycka, Men det kan jag ju faktiskt göra i övermorgon. Mm. Jag tycker en bra sak också är att tänka på vad man faktiskt kan påverka själv och vad man, vad man inte har inflytande över. Det är faktiskt något som Lukas har ja. lärt mig lite grann. För att, det, så tänker jag ofta. Ja, och det, jag var mycket mer stressad för några år sedan. Jag gör ju ofta reportage ute utomhus till exempel. Och det är omöjligt att styra väder och sånt. Och det var jag väldigt stressad, det har jag och Lukas pratat om. Mm. Det är jag inte längre. Det var till exempel en gång så skulle jag göra ett reportage om stjärnskådning. Och den hösten var det mulet varenda dag. Man kunde inte se en enda stjärna. Och det stressade mig jättemycket. Men jag kan ju liksom inte styra himlen. Så varför stressa över det? Då får man se istället, hur kan jag påverka det här? Kan man liksom, vad kan jag faktiskt göra? Jag kan inte styra om det kommer snö eller om det blir självklart och mm. så. Så det tycker jag är ett bra tips. Stressa inte över saker du inte kan styra över. Sen kan man ju tycka såhär, åh vad synd att det inte var soligt idag. Men det är en helt annan sak tycker jag. Man, man liksom eh, om man låter det påverka en så att man blir stressad eh, av grejer som man verkligen inte kan styra över, då är det ju onödigt. Och då kan ju det ta energi från de sakerna som man faktiskt mm. Mm. kan. Och det gör ju alltid det, för mm. all stress tar ju energi. Och från de roliga sakerna som får en att släppna av. Mm. Säkert. Men Lukas, du känns ju som en ganska lugn, stresstålig person. Mm. När I vilka situationer blir du stressad? <laughs> det är mina barn. För att de är så här härliga som småbarn är. De gör inte som man säger. Och det stämmer heller inte att de gör som man gör. Det är ett så här, Barn gör inte som du säger, de gör som du gör. Det stämmer inte. Barn gör som de gör. Gömmer sina skor, tappar bort sina grejer, lägger sig på marken och skriker. Ja då blev jag stressad. Och där har jag inte hittat någon riktig någon riktig metod än, utan, um, jag, jag tror att jag bara måste andas med i de lägena och mm. acceptera att jag blir lite sen. eller så. När jag var yngre och inte hade barn, då blev jag faktiskt inte stressad av någonting. När du gick i skolan då, När du var typ 11-12? Nej. Jag var nervös för många saker. Så här, uh, skoldiskor och sånt. <laughs> Men uh, Eh, inte så att det var stress. Liksom. Mm. Men det, det hade mer med blyghet att göra liksom, än stress. Hur var du, Malin, i skolan? Mm, jag var inte nörd. Jag var inte heller så stressad när jag var yngre. Jag är nervös också inför olika grejer. Men jag tror att man kan ibland kanske blanda ihop de känslorna. Mm. Att man känner sig nervös inför någonting man ska prestera. Mm. Det kan man ju lätt. Blanda ihop med stress, tror jag. Ja, men Jag var mer nervös eh, för att liksom interagera med andra människor. Alltså, mm. Förstår du? Den typen av nervositet. Mm. Vad gör jag om hon bjuder upp? Vad gör jag om hon inte bjuder upp? Vad eh, ska jag är snyggast med ett glasögon eller utan? Mm. Sådana grejer. Men det som många koppläsare skriver till mig om nu är ju skolstress och det kände mm. aldrig jag. Jag... Kan känna er lite så där. Jag hade kompisar som var väldigt duktiga i skolan, väldigt högpresterande och det blev väldigt mycket sådär att alltså jag kände inte att jag jämförde så mycket men att, det är som jag minns i alla fall men jag tyckte att de var väldigt mycket så skulle vem fick bäst och vem fick en halv poäng högre än den andra. Och det blev väldigt och det är ett av tipsen i stressjobbet också att inte jämföra med andra för det det tyckte jag var väldigt stressande att de höll på och och kunde inte vara nöjda då med sitt eget resultat som var bra om någon annan hade liksom en poäng högre. Jag, vet inte, jag brukar tänka om någon annan hade en poäng högre eller så. Jag brukar tänka att ja, de pluggar säkert mycket mer. Så egentligen när jag är så gick jag naturligtvis proffstecken för mig själv. Mm. Intressant. Sen gillar jag också teckningarna i den artikeln. Det är en eh, farbror som heter Matti Lepp som har gjort. Han eh, har tecknat i KP i, i århundraden sedan jag var KP-läsare. Vi skulle kunna ha så att man får gissa vilket som är hans favoritlag. Bara genom att titta på den här teckningen. Ja. Det ser man ju ofta i hans teckningar. Just det, han brukar på något sätt smyga in sitt favoritlags färger. Apropå fina, vet ni vad jag tänkt på? Nej. Uh, klänningen, sidan fyra. Mm. Så himla cool klänning jag dör. Och jag är så avundsjuk på den fixningen faktiskt. Mm. Men också få hänga lite med eh, Super Peter. Han är jäkla rolig tycker jag. Alltså. Det fick ju dock både jag och Malin ja. göra vid flera tillfällen när vi oh. Men jag har också träffat honom, det är därför jag vet att det Ja, han blev lite min nya idol faktiskt. Min mm. också, vi fangirlar honom ja. så mycket nu. Ja, men jag, jag fangirlar honom så. Hanna då som fick klänning, mm. eh, klänningen här, hon fick ju designa den från rita på papper hur den ska se mm. ut till färdig klänning. Mm, hon fick beskriva hur hon ville ha den alla detaljer, hur den ska vara uppe i halsen, hur ärmarna ska vara hur lång den ska vara vad för tyg, allting liksom. Färger. färg, det var ju lite delade meningar Peter, precis som du och jag Lukas, så var han helt galen i rosa så ja. han försökte övertala henne att göra den rosa, men det ville hon inte nej och det tycker jag var bra att hon stod på sig för vad himla bra att hon passar i grönt här, och vad häftigt det men den gröna färgen och det sa ju Peter i efterhand också. Att han kunde inte tänka sig att en rosa skulle vet bättre. Nej, det tror inte jag inte heller. Och att få vara i hans ateljé. Mm. Var ju ja, det är helt magiskt. Hans. Det var så... Han har gjort jättemycket kostymer och klänningar till artister och till olika scenshower och till röda mattan. Till allt möjligt. Mm. Och han kan liksom inte... De plagg han inte har sålt. Han kan inte göra sig av med någonting. Så han har liksom allt. Allt, allt där. Mm. Men blev det inte lite trångt och stökigt? Trångt och härligt. Men inte eller Han hade någon sorts ordning där. Han sorterade ju plagg efter färg och efter form och så vidare. Mm. Klänningar för sig, skjortor för sig. Ja, ja men då var det något system mm. i alla fall. Var det något särskilt plaggmaling som du fastnade för? Grön är ju även min favoritfärg. Och prickigt som mönster. Så att jag har två saker. Dels så fanns det faktiskt en grön kostym som var jätterolig. Som var ärtgrön. Och sen hade han en helt fantastisk gul klänning med vita prickar. Och till den så var det en hatt med ett jättestort brettes. Så man skulle inte kunna gå igenom en dörr utan att behöva... Nej, man får snedda igenom dörren liksom. Han, liksom. Ja. Mm. Och det, var jag, det skulle jag gärna vilja. Så var fint. Mm. Jag har tänkt på flera grejer som jag tycker att KP18 är eh, riktigt bra tidning. Baksidan tycker jag är superhäftig. Karolina Stålberg som tecknar Bläckmossen. Karomik som är hennes artistnamn. Hon har gjort ett YouTube-Lucia-tåg. Eller som vi kallar det, Jultube. <laughs> det är kul. Säg <laughs> det igen, säg det igen. Jultube. <laughs> jag känner igen dem. Även fast hon har ritat dem som mangafigur så känner jag igen ansiktsdragen. Och jag känner igen vem, vem som är vem. Och det är ju tecken på att hon är väldigt skicklig. Illustratör Karolina. Det, det är häftigt. Och sen så eh, tyckte jag att julnovellen var bra. För att det var coolt med ett reportage med lite ginder. Att hon har roligt hår. Att man aldrig vet vad hon har för hårfärg, det tycker jag är det bästa med henne. Nej, hon var blond när jag träffade henne. Mm. Och sen blev hon, hon på blå. Bilden. på bilden. <laughs> <laughs> uh... Och sen så eh, är det coolt att kunna göra volter med sparkcykel. Så jag tycker att ni ska gå in på kp på webben och kolla på. Vad heter han Harry. Ja, alltså han. Nu, nu har vi ju sagt att vi blev imponerade av Super-Peter. Men Harry som voltar shit vad duktig han var. Då får vi kalla han för Super-Harry. Super-Harry, ja. verkligen. Och med sån lätthet och självklarhet gjorde han såna mäktiga bakåt -volter. Och det är nog lite det som är hemligheten därför det är så svårt. För att man måste göra det enkelt. Mm. Då blir det enkelt. Mm. Man måste nog liksom använda farten i hjulen och bara följa med. Liksom, ja, precis. Och inte det, anstränga sig. Det gjorde han verkligen. Ja, på KB, men ger han också tips om ja, man ska perfekt. tänka på. Då ska någon. ni lyssna på Super på Harry och kanske inte just på minne. <laughs> <laughs> <jag> aldrig aldrig, <laughs> gjort, aldrig gjort någon backflip. jag <skratt> eh, Vet ni vad, det finns en avdelning i tidningen. Varje nummer som heter Tyck om KB. Och det får ju jag eh, tusentals frågor. Och då så var Josefin, eller Ludvig, vem det nu var så himla smart. Och eh, kom på och sa, ja men... Vadå, då? då kör vi några frågor i K-podden varje gång också för att eh, alla får inte plats i tidningen. Det är en alldeles utmärkt idé eh, och eh, anledningen att vi inte kan göra det med till exempel Kropp och Knopp är att vi inte är Fox och Annika, vi är inte kuratorer och inte experter. Men på KP är vi ju experter. Vi är experter på KP. Ja, och därför Woo! kan vi ju köra den här avdelningen i podden också. Men första frågan är från signaturen Jag. Den tyckte jag var bra. Det handlar om Lika som bär, baksidan i KP17. Kommer ni ihåg den? Jag påpekar att eh, eh, Mons som är lika som bär med Flynn Rider från Trassel, eh, också gör hans röst. Och det har inte vi skrivit. Så det är ju kul att de två som är så lika, ser ni? Och så låter väldigt lika. <laughs> ja, låter exakt likadant. <laughs> Då är det ju nästan Mons Ja, det är ju tecknade Mons i princip. Mm. Men eh, jag hade inte koll på det faktiskt. Inte jag heller. Jag trodde att det var, vad heter han, från Erik Segerstedt som gjorde det. Visste du det, Molly? Nej. Att inte alla har vetat det, det mm. gör ju på något sätt att det blir ännu mer coolt att vi ja. har matchat ihop dem. Precis. Lite är ju så på Lika som bär vi mest går på utseende, <laughs> inte så mycket på rösten i vanliga fall. Jag önskar att vi gick på rösten, Men var... jag är ju Agneta Fältskog. Mm. Men annars kan det vara poddversionen av Lika som bär. Röstbären! Ja. Röstbären, ja. Jag kan ett röstbär! Det här, Liam i Idol, han som det går så himla bra för i mm. Idol nu. Han och eh, två chipsen Cola. Aha. Shit, de är rösttvillingar. Uh -huh. Ja, om ni inte har tänkt på det. Lyssna. Varför står det på alla så liam-skyltar? Liam-o-o. Liamo. Heter han det? Han kallas det, tror jag. Eller heter han det? Nej, det tror jag inte. Jag tror bara han kallas det, hans mäknad. Så om man liksom vill ha lite idolf-feeling lägger man bara till två o i slutet av sitt namn. Lucaso. <laughs> Malino. Malino. Josefino. Det passar jättebra. Nästa fråga från... Glada bananen. Eh, när man skriver inte kopier måste man skriva rubrik. Kan ni svaret? Det måste man inte. Nej, måste man inte. Eh, Josefin kan ju svaret eftersom att hon gör ju prat och får alla mejl dit. Så hon har skrivit många rubriker. Mm, jag skulle säga att de flesta brev jag får eller mejl har inte rubrik. Nej, så svaret är ju nej, det måste man inte. Men man får gärna skicka med ett rubrikförslag. Men om man inte gör det så hittar vi på en rubrik. Precis. Det påverkar inte chansen att komma med i tidningen om man skriver rubrik eller inte. Utan vi väljer ju alltid ut mejl så att det blir en bra blandning på ämnen och personer som skrivit in. Men om man skriver in och skickar med en rubrik, mm. är det då helt säkert att det blir just den rubriken? Nej. Nej, så är det. Det är inget som är säkert. Och det leder oss in på nästa fråga från Glada Görkan. Rättar ni språkfel? Frågar de. Ja, det gör vi. Vi är exakt lika noga med de texterna vi skriver själva som med de texterna som läsarna har skrivit in. Mm. Och då ska det inte vara några språkfel i KP. Så vi rättar stavningar och meningsuppbyggnad och, och sånt som kan vara lite fel. Dock inte innehållet. Aldrig. Så att det behöver ni inte vara oroliga för. Vi bara rättar så att det inte ska vara stavfel i tidningen. Mm, precis. Men, Innehållet är detsamma som den ni skickar in såklart. Ja, och det är ju ingen skillnad mot om en läsare gör ett stavfel eller mot om Josefin skulle råka göra ett stavfel någon gång. Så, så här, rättar vi ju det också, vi som eh, kollar tidningen på slutet. Hej snälla KP, kan ni inte tävla ut det första numret någonsin? Undrar kp 4 över hashtag Panda. Oh. Det allra första numret? Ja. Från 1892. 1892. Kan, ah. kan vi inte tävla ut det? Har vi så, vi kan tävla ut det. Har vi Nej. mer än ett Är det inte så att vi bara har en? Vi har en och den är lite trasig. Mm. Ja, så... Och du är fast inbunden igen. i en tillsammans ja. med andra tidnings. Ni anar inte hur gammal den är. Det är jag liksom... tror att de kan räkna ut ja, när det... vi satte sa det var. <laughs> ja men man kan inte för... jag, alltså, Om jag inte hade sett den skulle jag nästan inte kunna föreställa mig hur gammal den skulle se ut. Man skulle inte gissa liksom... att det var en Kåpe heller. När man... jag, jag, tror, jag, jag tror faktiskt att det är så nu att den äldsta Kåpen är äldre än den äldsta människan som lever. Jag tror att den äldsta människan som lever är drygt 120. Den ja. äldsta kopien är ju 125 i vår. Mm. Det finns massa paralleller man kan dra. Uh, när den kom så fanns det ju knappt bilar. Alla åkte häst och vagn, eller de flesta typ gick. Mm. <laughs> Även om de skulle flera mil. Supermånga bodde på landet istället för i städerna. Alla i Sverige var fattiga nästan. 95% procent levde fattigt. Det var en helt annan tid. Det fanns inte heller så himla mycket underhållning på det sättet för barn. Nej, det fanns eh, ju bara för rika barn egentligen. Och ah. Därför som KP var så nytt och häftigt när det kom. Att det var till för alla. Eh, och att många skolor hade råd att prenumerera åt barnen för att den, den var billig på den tiden. Eh, sen så kan ju jag tycka att eh, KP inte var superrolig på 1800-talet. Att det eh, handlade lite väl mycket om såhär, gubbar och sånt som... Eh, berättade hur man skulle uppföra sig den första artikeln någonsin som faktiskt är på framsidan av det första numret, den handlar just om en gubbe i 70-årsåldern som har barnasinnet kvar nej, så kp får panda tyvärr kan vi inte tävla ut första numret men jag lovar att vi ska göra en jubileumstidning någon gång och jag lovar att vi kommer tävla ut många grejer bra frågor, mycket bra frågor skriv fler till oss sista frågan så enonym, Det verkar populärt med Ö. Mm. Varför gör ni ingen julkalender och skickar ut? Mm. Ja, för att det är för dyrt. Men något år ska jag se till att vi har råd med det. Vi skickar inte ut kalender, men förra året var det till exempel en julkalender på KPO:s Instagram som hette Stinas Jul. Ja, den handlade om KPs grundare Stina Kvint ja. som återuppstod i nutid. Hashtag Stinas Jul. Kolla igenom hela säsongen. Eh, kom i konstig stämning. <laughs> Mycket märkligt är det. <laughs> eh, ja, nej, så svaret på den där frågan är väl att det, det är väldigt dyrt att göra julkalendrar. För vi måste göra så många. Det är nämligen eh, 50 000 som prenumererar och 150 000 som läser tidningen. Så, så, eh, vi behöver ha råd med det helt enkelt. Eh, men jag skulle vilja göra en som fanns när jag var liten. En sån med kändisar. Det hade varit kul. blir man filmad i livepod? nu drar du de bästa ställena vi finns på. Mm. Så lägger vi ut det på vårt... Som jag Vadå? glömde säga. När tänker du trycka på knappen? Ja, men vänta då. Då får jag börja om, för jag redan tryck. <laughs> nu trycker jag. Men KP finns också på Snapchat. Det är vår nyaste kanal och den är viktig. Glöm inte att följa oss även på Youtube och Instagram. Sök på Kameratposten. Vill ni ha KP-kompisar? så tycker jag ni ska tipsa alla ni känner om att eh, de också ska prenumerera. Eh, och apropå Facebook så kan deras föräldrar bara gå in där och söka på kamratposten så hittar de bra erbjudanden eh, där man kan eh, köra en provprenumeration i julklapp. Världens så... bästa julklapp. Ska vi avsluta med ett flams? Hur låter det när en Pokémon nyser? Pikachu! Pikachu! <laughs> Här är det Hey då, hey då. Tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka tinka